«Дружина сама мусить собі дати раду». «В умовах тодішньої дійсності не було часу, ані змоги сидіти при жінці», – вважав Отаман. «Це були залізні часи для української молоді. Боротьба за волю України, почуття помсти за кривди народу були сильніші від родинного життя». Ще в 1920 році як і пропонував Марусі виїхати з Поділля до батьків на Херсонщину – та не було надійних документів і грошей на дорогу, та й Маруся не хотіла Якова лишати самого. До неї тепер час від часу заходили чекісти, чи місцеві міліціонери, питали про чоловіка, відповідала завжди спокійно. Пішов із армією Петлюри, де тепер не знаю. На цьому поки кінчалося. Чекісти не арештували Марію, бо знали, рано чи пізно як Яків Гальчевський завітає до неї, а отже у них з'явиться шанс його заарештувати. Бій під Брусленовим. Настав кінець квітня. До Брусленова серед білого дня повагом заїхав невідомий загін. Одночасно в село на двох возах в'їхала міліція. Невідомі обезброїли міліціонерів, побили їх та пустили з миром. Відпустили й начальника комуніста. Орел був здивований. На поділлі комуністів і комісарів повстанці ніколи живими не відпускали. Кілька мордачів чи на по плечах міліціонерів ще не доказ повстанчої діяльності, подумав він. Дядьки з пасивної організації Гальчевського доповіли, невідомі заявляють, що є повстанцями Київщини і приїхали налагодити зв'язок з подільськими партизанами. Отаман їхній назвався Пугачем. Їх 50 кінних, стільки ж на підводах, поводяться безтурботно. І все це серед білого дня – у незнайомому районі. Горел напружено розмірковував, намагаючись збагнути чи то справді київські повстанці, чи під їхньою маскою працюють чекісти. Увечері незнайомці виїхали з села у напрямку величезного лісу, що оточував Каміногірку. Гальчевський ніяк не міг збагнути, що коїться. Невідомий загін діяв зовсім не так, як належало. Справжні повстанці – Вдень перебували у лісі, а на ніч перебазовувалися на хуторичі в села. Щоб розібратися, Орел вислав до їхнього табору досвідченого розвідника Мандзюка і сімнадцятилітнього брата Петра Швеця. Над ранок козаки повернулися і доповіли стоять у лісі біля кацапської осади і гріються при вогнищах. Старшини стоять по хатах кацапів. До кацапів їх потягнуло, чи то здивувався, чи то обурився отаман. Ну, нехай стоять. Признаватись до них не будемо». Приблизно о восьмій ранку з Брусленова прибіг інформатор Гальчевського і повідомив, що через його село в досвіта у напрямку Каміногірки проїхало на возах 200-250 піхотинців з кількома кулеметами та 15 кінних. Ситуація ще більш заплуталась – Сумніви перервала серія пострілів з боку каміногірки Поки бігли, бій закінчився Раптом голосна московська мова, скрипіння возів Отаман дав команду залягти в кущах над шляхом так, це там бовці з Літина, які по селах викачували хліб. Попереду близько двадцяти кінних. Їдуть без забезпечення. Між ними орел гледів полоненого зі зв'язаними за спину руками. Глянув на своїх, лежать причаївшись і тільки вогонь їм світиться в очах. Ворог наближався, здавалось, занадто повільно. Ось нарешті вози. На кожному з них по п'ять-шість заброд, Типові азіатські обличчя, вузькі очі, Вилиці, що вискакували з обличчя, їдуть впевнено, отже перемогли. Кожен з козаків уже вибрав собі жертву. Замість думати про вічне, тамбовці голосно говорили про шамовку, яка їх чекала в літині. Перша жертва за отаманом. Він уже вибрав собі рудого і мордатого кацап'югу. Сухий постріл переріз у рушничну канонаду. їй намагався перекричати ручний кулемет Ониська Гарбачука. Тепер гранати. За якусь мить вони остаточно приголомшили ще недавно безтурботних тамбовців. Зайде розліталися на Всебіч разом із землею. Отаман відчув, як защеміло у нього серце. Жаль було селян погоничів, вони разом з більшовиками намагалися врятуватися від осколків. На дорозі крик, зойки, стогін і ржання переляканих коней. Більшовики, зіскочивши з возів, мчали до рідкого лісу. Дехто з утікачів, хоч і дуже поспішав, але на ходу все ж...